Igen, igen, igen, ez a demokrácia parti telefonszámunk 22, 37, 88, 1. Igen, igen. Hívhatóak vagyunk. Továbbá írjatok nekünk a 06, 30, 30, 30. 8, 8, 80, 8, 8, 8. 8. az egyes telefonszámon. Igen, igen, igen, hogyha ez a ne sem én beolvasom. És az én tanult kollégáim, barátaim, mind, mindig, igen, igen, kommentálni fogják ezt. Itt van velünk Várodi, Tibor, igen, igen. <síthat> <síthat> <síthat> Oh, van, van. Szánszok. Sziasztok srácok, srácok! srácok! Demokráciát csinálok veletek, mert ez az értéke. De, de ne, ne, ne, mit csinálsz utána? Hol hát lesz a party? Partizom, pergő? partizom a csajokkal a legjobb helyeken a hajúgyár. ti is partizotok este, de még hallgassatok meg gyorsan a műsort, mert kell egy kis politika, egy kis komolyság, hogy utána tényleg el tudjunk azulni, tényleg tudjuk azt lökni, ami menő is, ami kell. Jöön az első hír, SDS! Váratóan még az idén leül egymással tárgyalni Fodor Gábor és Kóka János, az SZDSZ két legtöbbet emlegetett pártelnök jelöltje. A cél a belső kampányajáró konfliktusok elmélyülésének megelőzése, ami a párt tagjai szerint végzetes lehet a liberálisokra. Az esélyeket egyelőre mindenki csak találgatja. Megoszlanak az SZDSZ-ben a vélemények arról, hogy milyen kimenet ellen zárulhat a jövő tavasszal esedékes tisztújtáson egy esetleges Fodor-Kóka meccs. A két politikus indulását minden megkérdezett Szabad veszi, attól függetlenül, hogy szerint mindketten még a Fodor Gábor a Fideszből történt 1994-es érkezése óta az SZDSZ meghatározó embere ám a pártban erősen kétségesnek tartják, hogy operatív poszton képes lenne megállni a helyét. Fodor malmára hajtja ugyanakkor a vizet a helyhatósági választási vereség miatti párton belüli elégedetlenség, melyet a pozíciójukat vesztett önkormányzati tisztségviselők egzisztenciális félelme is táplál. Kóka János vezetői képességei Fodoréval ellentétben nem képezik tárgyát, ám abban még a fodorral szemben inkább a gazdasági minisztertámogató liberálisok sem biztosak, hogy a a Gyurcsány Ferenc által 2004-ben a miniszterelnök saját Debreceni József Róla szóló könyvében megörökített szavai szerint a pártra oktrajált kóka biztosíték biztosítéka lenne az SZDSZ akár középtávú önállóságának is. Jaj, mennek a komoly dolgok, pedig még igazából partizni szeretnénk, és eközben meg tárgyal, kóka vagy fodor. Jó, srácok, jó fejsrácok, legyen bármelyik, legyen mind a kettő, nem lehet azt megoldani, nem szembenek lehet, de ez is, az is. Akár mindegy, hogy melyik, mert hogy igazából ez az SDS, előve régóta figyeld ezeket a srácokat, nagyon-nagyon-nagyon szimpatikusak nekem ezek a fiúk, nagyon-nagyon bejövős a dumájuk, nagyon szeretem a liberális srácokat, nagyon jól lehet velük partizni. Próbáltátok már én hát Éve folyamatosan partizom ezekkel a gyerekekkel, is fantasztikus! Komolyan mondom, ez a Fodor Gabesz mostanában egyre-egyre lazább, srác. Jó, Kóka is jól nyomja. Figyeljetek, szerint, szerintem ne, ne, ne komolykodjuk. Jöjjön egy kis Ausztrálió klasszikus. Jöjjön, jöjjön a legjobb uh, csapat Ausztráliából. Egy másik uh, féltekéről. Mondhatom, hogy féltekéről. Mondhatom, Jöjjön a, a, a déli féltekéről, akkor a depes módi, A slágerük, a master és a szolgák. Itt a lot. Okay, that. Okay, okay. It's a lot, like life. It's a lot, it's a lot, it's a lot. It's a lot, it's a lot, it's a lot, like life. Like life, a just és csodálatos a hangulat itt a stúdióban, reméljük ti is a rádiókészülékek előtt ez a Demokrácia RT a Budapest Rádión a legjobb zenékkel, a legjobb hírekkel, a legjobb pofább kommentekkel lökjük egész este, vagyis ha nem is egész este, de fél hétig mert utána megyünk partizni és találkozunk veletek személyesen, bárhol a városban Lökkel a számot, lökjel 06, 30 30 30 80 A várjuk az SMS-eket 2234881, pedig az a száma, hogy csacsoghattok velük. ha akartok. Jaj, igen, igen, igen, igen. Jó, az SMS-ek vannak velünk, az kültervel is az SMS-ek. Vannak, igen, igen, fegyt a nekünk. A picsába, a 881-en is a Sláger Rádió egy Most megyen van a Demokrácia Ft. Peck, ha nekünk. megoldás, ez az rádió, ami a Mi is ebben a stílusban nyomjuk, mert ez sokkal jobb, mint az roha politika. Na itt van, itt van velünk az MC, igen, igen, tapsoljuk meg nagyon-nagyon király, nagyon király ami igen az igen, ezt meg kell hagyni, igen na ezt nem írja Öregharcos, harcos hát önek harcos, önek harcos van bizony igen, igen, igen, Szuper a buli írja, Ádám, köszönjük, és jól érezik amukat. hogy mondját, Ádámban igen, igen, köszönjük Csak zárójel megjegyezné meg, hogy a depesmód kanadai és nem Ausztrál írja a más értesülések szerint ami szintén egy esemes üzenet formájában jutott hozzánk amit megköszönünk ezúton is a depes mód angol. Hát sajnos mindenkit ki kell ábrándítanunk a depes mód. A Ausztrál! Ausztrál. Egyen, igen, igen! Igenek a kengurunk, ilyenek az ausztrálok, okay, igen a depes mód. Igen. Mi bajotok van, kérdezi, lev is tudom, mert nem írtál az egyáltalán, hogy mi van? Az a kérdés, hogy mi van? Pani panitáj, igen igen, ez a buli! Ez a buli, amikor a demokráciát igazán, igazán nem veszünk komolyan. Miért nem? Miért nem? Mert a demokrácia a szabadság, és a szabadság egyenlő mivel? Parti! Ez a lényeg! Panti van, szabadság van. miért van demokrácia ma, miért? Ma este, mert péntek este van, és péntek este van a buli gyerek! Nehogy kiadjátok a legjobb bulit, ma este város szerte bulizatok együtt a demokráciát készítőivel. Nézzük, hogy Petréteit kivel bulizik! Csütörtökön Petritei József a hivatalában fogadta Gergényi Pétert. A megbeszélésen a miniszter közölte a kormány kiáll Gergényi Péter mellett. Munkájával elégedett a személyét ért alaptalan hamisvádra alapozott politikai támadásokat visszautasítja a Olvasható a minisztérium közleményében. Petrétei József a rendszavarások felszámoló rendőrségi fellépés szakszerűnek és törvényesnek tartja. A kormány álláspontja szerint Budapestnek határozott, szakmailag felkészült és erőskező főkapitányra van szüksége áll a közleményben. Az igazságügyi és rendészeti miniszterálláspontja szerint a rendőrség lejáratását, elbizonytalintását célzó Fidesz kampány nem érheti el célját, tartalmazza a tánca közleménye. Hát, hát most már megtudtuk, hogy kivel bulizik a jó Petrétei. Hát Gergényivel partizott ő, és Gergényei lehet ko Gergényei. Gergényei <tos> <Gergényi tos> most már lehet különben, hogy az egész következő évet végig fogja partizni, hiszen nem lesz budapesti rendőrfőkapitány. Talán, de hát ezt mi nem tudjuk émét eldönteni. Egy dolgot viszont biztosan el tudunk dönteni, hogy a legjobb zenéket játsszuk nektek. Csak itt, csak most, hol? Itt nyolc a nyolc, nyolc egyen! Igen, igen, itt a Budapest Rádióban velünk a demokrácia értékesítőivel. Hú! Zseniális Phil hallottátok itt az Ausztrál órában egy újabb zseniális Ausztrál előadó a Budapest Rádión és a Demokrácia RT-ben Viva la Ausztrália! Wow. Gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere bel be a buliba, bel velem, baby! Ha ez lehetne, azt hiszem a, a motójának a mai partinak ami, azt hiszem, gyerekek Elég ütősen, elég tromposan indult, és most, hogy már elkezdtük, nem állunk meg, amíg be nem fejezzük, jó mit Na, néhány SMS. Így hívjátok fel a bolgárt, ha már bulizunk, írja, a PJ. Köszönjük. Jól nyomjátok, így sokkal élvezhetőbb írja a Hát mi is így gondoljuk. Ezután ez lesz a feeling, gyerekek. Apám, nagyon trendy ez a party feeling, kérje a október. Esetleg valami kis szexet vagy pornót még belemihetnétek. Nos, hát, Október. Igen, ez egy szemletés. este szoktuk? Ja, ja, ja, de azért, azért én most felszólítanék minden dögös bi, bigéti torszák szerte, akárki is hallgatja ezt a műsort, hogy hívjon minket. Dobja fel az esténket egy kicsit. Még csak alapozunk ugyan, de a ha, haveromnál már áll a cerka, ha jól látom. 22, 34 88, száma mi a lányok jelentkezését csajokat, ma nem buzulunk. Csak csajok? Jöhetek a csajok? Gyertek csajok, gyertek bele a buliba velünk most. Közel 1300 rendőr várja, hogy kérelme alapján leszereljék a rendőrségtől, értesült a Hávária Press. Eddig 161 rendőrnek sikerült közös megegyezéssel leszerelnie, 131-en várnak hasonló elbírálásra, míg egészségügyi okból 292 főt szereltek le. Az ORFK tájékoztatása szerint országosan további 600 főtiszt, tiszt és tiszt helyettes vár arra, hogy orvosi felülvizsgálati bizottság állapítsa meg a rendőri szolgálatra alkalmatlanságát. A hírügynökség értesülése szerint többek a kedvezményes nyugdíjba vonulási jogosultságukat féltik, nemrég meghozott döntés. Hú, van egy telefonunk. Halló, halló. Halló. Ó, oh, lerakta. Szomorúak vagyunk. Hívjatok, lányok, várjuk a hívásokat. Na hát akkor viszont a hírrel foglalkozunk a félrendőrség elmegy, a félrendőrség nem, nem fogja folytatni a tehát ez szörnyű, híjezdő. Hát, mi ez ebből? Híjezd ebből az országból, hogyha ez így megy tovább, én nem tudom. Hú, talán zenélünk hír egy kicsit, nem gondolom. De elég régen zenéltük, valami jó ausztrát rakjá Oké! Okay. Demokrácia RT, az új műsor, most meghallgatjátok, hogy milyen a tuti buli belül, Itten és senki mással. ez a legfrankóbb dolg, amivel te találkozol az étterben Amikor a politikát leváltja a part és a buli, mert a szabadság fővárosa, már nincsen másmi, Csak ez a buli, a Robbiba, meg az Andrással, megíttem velem, ezért hallgassátok, mostantól. ezt you're still, or let it be, I'm telling you, cause watch your mouth, I know you're clean, but you're When they say the sky's the limit, to me this will do, say nothing, there's a way to, You say nothing <laughs> Mixet hallottatok? Ha, az Ausztrálúrában a Budapest rádióna, demokrácia értében ma minden Ausztrál állunk kivéve a hírek amik Magyarok és kivéve a műsorvezetők akik szírtúl Ausztrál Magyar találkozás itt az termel fantasztikus. Ajánom figyelmetekből az első Magyar Ausztrál zenés helyesítalmást. Oh -oh -oh -oh -oh! Talás, rajta keresünk egyet. És látok, ez ki bosszót jó írja. Ha rá, magyarok! <gül> Jók vagyunk. Azt tisztán látszik, hogy reppelni jobban tudtok, mint politizálni, írja Rosszfej. Fiúk, <gül> mi van ma? Vagytok maradva? Ez nem dögös, írja Dodo. <gül> Dodo, ne húzol minket, ne csinálta. Neked is érdeke, hogy jó legyen a bulé. fel Dodo. Dodo, ne rossz fej! Nos, 22 34 -88 -1. addig fogom mondani ezt a telefonszámot, amíg egy dögös csaj föl nem hív minket, itt az éterben, itt a Budapest Rádióban, 881-en, mondom 22-34-881, hívjatok, hívjatok, gyerünk egy-kettő, nem veszíthetek semmit. És akkor egy ausztrál politikus, még mielőtt az ausztrál óra újabb következő zenéhez érkeznénk legyen egy ausztrál hír. Az Európai Unió áprilisban értékeli először, hogyan teljesül a magyar konvergencia program, de addig is nagy figyelemmel kísérik, hogy a kormány milyen intézkedésekkel valósítja meg a programban szereplő célokat, mondta az Unió Gazdasági és Pénzügyi biztosa. A politikus tütörtökön tárgya a Gyorsány Ferenc miniszterelnökkel és Veres János pénzügyminiszterrel a parlamentben. közölte tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen mértékű Kiigazítás megvalósítása nagyon nehéz, a végrehajtás ugyanakkor elengedhetetlen, ezért is követi kiemelt figyelmel Brüsszelből. A kormánynak az is a felelőssége, hogy megmagyarázza az embereknek miért van szükség a megszorításokra, és az is nagyon fontos, hogy a kiigazítás költségeit igazságosan osszák el a társadalmi szereplők között, mondta a pénzügyi biztos. A arról is beszélt, hogy néhány éve még 12 tagállam esetében folyt úgynevezett túlzott deficit eljárás a költségvetés helyzete miatt, a hétfői adatok szerint azonban idén már csak 5 tagország zárja az évet ilyen eljárással. A pénzügyi biztos és szerint néhányuknak jövőre sikerül megoldaniuk a problémákat. Hát nem csak baromi jó zenészek, de baromi okos emberek is vannak Ausztráliában is, akkor beszélgessünk mi se kicsit a konferencia programról, ha már, ha már bedobta ez a jó Almunia gyerek. Rengeteg új konferencia jön Budapestre, és a magyar konferencia programot elfogadja az Európai Unió, az rengeteg európai bulit jelent. Francia csajok, itt vagyunk! <gül> gyertek, gyertek, ezen csak nyertek. A francia csajoknak azt üzenjük egészen konkrétan, hogy a számunk 22, 34, 88. 81, minden cerka áll már, itt a party, és hogyha akartok velük beszélni, akkor 22, 37, 8 egy, gyerekek, elképesztő a party, esetlen nagy a buli, olyan eseresek vannak, hogy egyszerűen eldobom az agyamat, komolyan mondom, hogyha nem hívtak minket, itt egymással fogunk folytalankodni, hogy hát ez a zsácokban el is kezdték. Akkor szerintem, egy jó auszlán program. Sert kib***i szádrá különben mindegy, most már b***hatod Tetszik, nem tetszik, csak ezt a zaskapod, de senki se tudja, hogy mi a pálya És senki se tudja, hogy mi vár rája, hogy jó, ha most így a szavamra Mert meg baradintat eredtetjél a gazdra A fülegyen keresztül az agyadban másik, hogy megköveti magadni szépen Kicsi rázik, hogy gyorsan terjed, olyan, mint a takanat, A az a számomra pedig valódi öröm, hogy a sajátom helyett A te fejete töröm a biztonsági kódot Kikeresem is feltöröm a rendszer Sikeresen és lefelepkedj meg erről a kókot Mert innentől kedve nálam a kókot Valássuk a rendszert, hadd nézem meg jobban a... Ú, van egy telefon! Halló, halló, halló, halló, halló! halló. Törvénytelen volt, hogy volt, hogy tét kívánok! Ö, vagyok! Igazából nem adásba akartam kerülni, csak ezt a szart akartam, hogy hagyjátok abba! Bocsát, kicsútott! tehát ezt hagyjuk abból valami emberi hangot kérek. Nem arról volt szó, ne haragudjál, hogy a lányoknak a telefonjait várjuk, hát elfelhívsz minket, hát mit akar te tőlünk, nem is értjük igazán. Dődös férfi hang, jó. Na beszélünk majd csak azért örültünk. <sorvállal> <sorvállal> Én nem látom ennek a szadak a végét, de nem az a baj, hogy nézed a tévét, hanem hogy elisíted a híreket. A hatalom, ez a propaganda, és ez a kib***t mocsok banda. Így magán magának híveket, de most a férgabálod a kib***t szemetet, nem vetted hogy mindig a szereted, amit szapsz, de kis f***. Itt a szabad világban az lett, amit akarsz, egy elégedett vesztes, csak ennyi lehet. Szereted, amit adnak, úgyhogy adják, amit szeret, de nincs hiba ebben, mert velük szemben a jó ízlés az egyetlen rényed, úgyhogy lerombolja, sebben kibújtok keményed. Hát sem vita, az, hogy húzta véget a tévé, és így csináltak, így a jó, Hiszen a média, git, ne rohadj barom. Ismerlek, mint az a játszalom, csak egy valamit kérdezett. Azt értek, hogy a hazugság az egyetlen értek, lehet, hogy nincs is. Igazság érzetetetek róla, hogy hazudt, de jogalma sincsen. Nem tudja, egy csak az, Úr Isten, és azt se tudom, hogy ez. Te, te hazulsz, rengez, délben estet Te mindent én meg megmásítasz De te akkor is adutsz, amikor ásítasz Te akkor is járkod, amikor élvezel És akkor is ut, amikor kérdeted neked csak ennyi, tudod a válasz A hazugság, minden te a Ha nem szerelem vagyok, a is látom, Amikor te tüketel, én akkor is látom, Nem meg, a tí... Amikor te, tüketel, amikor te látom, se tüketek, vagyok, te che l'ho col carto tornando a, doktor, bíjtos, a képedez, amikor che ho col le alte notti che stare la cosa che è stata col carto tornando a casa che amikor col le alte notti che stare la cosa che è stata a casa che ho col le alte notti che stare la Vannak te nekünk esemeseink, Robert. Hát vannak, és nem is kevés. Köszi, Kurva jó volt, írja a Döme. Sziasztok, Butafiúk! Kirekeztitek a másságot? Nem baj, majd vigasztalódom Fletóval, nő álmával. Be vagytok nyomval, kérdezi F, ezt. ezt nem tudom mire vélni egyébként kedves mert hogy így igazából. hát így nem. Hát hogy így igazából nem értem. Hát emberek miért küldözgetnek ilyen Szó, szóval, A közélet eleve olyan, olyan ellenségeskedésben van az ország, és aztán még jönnek ezek a gyűlölködő esemesek köztünk emberek között. És főleg tőlünk kérdezik, tehát itt azt írja, hogy nagyon szarfelyek vagytok most. Tehát így konkrétan. Ezt mi nem tudom, hogy mivel érdemeltük ki, hogy a politikai elit, amit ebben az országban, de tényleg az utóbbi időben megenged magának, azzal mindenféle bírálatot kiválthat. És teljes joggal. Na jó, de velünk kapcsolatban? Tehát a mi szemünkre igazán nem tudom, hogy itt szerintem, szerintem hagyjuk a személyesedést, mert azért van egy csomó dolgunk, meg egy csomó hír, amikre érdemes komolyabban e, foglalkozni sem, mint az ilyen személyeskedő SMS-ekkel. Jöjjön mindjárt a következő. Denski Gábor főpolgármester maraszolná Gerginy Péter budapesti rendőr főkapitányt, aki tegnap nyugdíjazását kérte. A liberális főpolgármester szerint Budapest Európa legbiztonságosabb fővárosama, és azt szeretnék, ha ez így is maradna. Demszinek egyébként fogalma sincs, hogy miért éppen most akar nyugdíjba vonulni Gergény, hiszen szerinte nagyon jók a fővárosi bűnögi statisztikák. A hirtelen jött rendőri elhatározásban a főkapitány szerint nem az október 23-ai véres tömegoszlatás játszott szerepet, hogy akkor mi is valójában arról eddig nem beszélt Gergényi Péter. A Szabad Demokraták Szövetsége arra Péter Budapesti Főkapányt, hogy változtassa meg korábbi döntését, és továbbra is vállalja a fővárosi rendőrség vezetését. Ezzel együtt a párt az illetékes minisztert és a miniszterelnököt is kéri fontolják meg, hogy elfogadják -e a rendőrfőkapitány és más rendőri vezetők nyugdízási kérelmét. A szabaddemokraták a közleményben megköszönik Gergényi Péter Eddi munkáját, illetve a rendőröknek, hogy védik a köztársaság demokratikus rendjét. Egyúttal visszautasítják azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a főkapitány vállalhatatlanná vált volna az SDS számára. A kisebbi kormánypár szerint fel Kelt tárni a szakmai hibákat, de ezekre az esetekre hivatkozva, nem lehet megkérdőjelezni a rendőrség október 23-ai fellépésének jogosságát, a be nem jelentett tüntetések feloszlatásának indokolságát. 15 budapesti rendőr köztük kilenc fővárosi kerületi kapitány adta be nyugdíjazási kérelmét azután, hogy Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány jelezte nyugdíjba szeretne vonulni. Jármi Tibor a budapesti rendőrfőkapitánság szóvivője a független értesülése és nem kívánta megerősíteni, de nem is cáfolta. Úgy tudni a rendőrök a nyugdíjreformra hivatkozva vissza. Vonolni, ugyanis a hírek szerint a jövő évi változtatások kedvezőtlenül érintik a nyúdi előtt álló rendőröket amit még ki kéne egészíteni ezt a hírt, azok a mai nap eseményei, ugyanis két SDS-es politikus, két frontvonalban lévő SDS-es politikus. Ki hátrál, konkrétan az fodor, fodor, Kálor, illetve Gusztos Péter. Péter egyaránt azt mondta, hogy, hogy nem kéne ragaszkodni, ők személy szerint nem ragaszkodnak Gergényihez, viszont Gustos azt mondta, hogy a helyén kell maradnia, meg kell várni a vizsgálatoknak a végét, és a helyén lévő rendőr főkapitány ellen kell a vizsgálatot, vagy, vagy, vagy szemben. Kell nem pedig egy ungdiasan. Nem nem pedig egy szemben, bár mondjuk ők guszosán elmondta, hogy, hogy ez, a, ez a helyzet egyik Álláspont sem korrekt, az egyik az, amelyik mindenfajta, aki az eseményeket úgy próbálja beállítani, hogy itt nem történt más, mint hogy a, de, a, tő, a rendőrség provokálta a tömeget és szétverte brutális módon, de azt mondja, hogy a másik álláspont, amely szerint a rendőrség mindenben tisztességesen és korrekten járt el, ugyanúgy tarthatatlan, hiszen lát, vannak bizonyságok arra, hogy, hogy voltak igenis visszaélések. És hát itt van egy igazi jogvédőpárt. Hát, látjuk az sd ezt, egy igazi liberális párt hát, mi mást is várnánk tőle, mint hogy ezek után, az események után két-három héttel utána egy két-három két embernek a lelkiismerete elkezdjen igen. ébredezni igen, igen és miután igen, főleg, hogy miután lemondott ez a, ez, ez a rendőrkapitány, aki nyilvánvalóan felelős ezekért, még utána elkezdenek rimánkodni, hogy maradjon a helyén, tehát hogy el se tudják képzelni, hogy kivel lehetne pótolni egy ilyen vezetőt van egy telefonunk, halló, halló? Sávaszok, vagyok. Elnézés, nem ehhez a hízet kapcsolódik, de már napokkal ezelőtt szerettem volna felhívni benneteket, illetve bevinni nektek. Következő, van egy újságlap a kezembe, de olvashatok be egy pár mondatot? Hát, hogyha az URTT nem fog bennünket megbüntetni, akkor simán. Következő, tehát vették, aki elesett, megrugdosták, aki ellenkezett, azt elvitték megverni. Néhány fiatalt beültettek az URH gyalogos autós forgalmat elterelték. Jön még nagyon sok minden, majd egy nyilatkozat, ami úgy hangzik, hogy mi alulírott magyar állampolgárok tiltokozunk azon indokolatlan és jogsértő rendőri provokációk és atrocitások ellen, megint kihagyok egy részt, határozottan tiltokozunk, bocsánat, nyomatékosan fel kell, hogy emeljük szavunkat az ifjúságot ért atrocitások ellen gumibot, és könygáz indokolatlan használata, a rugdosás, ráncigálás és szitkozódás ellen. Mit akartál elmondani ezt? Kérek szépen. Szerintetek ez mikor íródott? 90-ben. 80... 86. 86, aha. Na, szóval beszélő 16-os számát tartom a kezembe, illetve csak egy oldalát a többi nem találtam meg. És még azt mondják, hogy a történelm nem ismétlél magát. Igen. tehát mégis bele lehet lépni ugyanabba a szemetes vödörbe kétszer, vagy folyóba. Vagy fosóba. Köszönjük Igen. szépen. Igen. Köszönjük szépen. Da da tum dum dum dum A nagyszerű zenekar feldolgozását hallhattátok a zenekar, amelynek Dalát az Edda feldolgozta, pedig a Red Hot Chili Peppers, ez a nagyszerű austrális banda, amely is az Edda műveknek köszönhetően hallottuk ezt a remek feldolgozást. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül?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 TVpont és rohan az idő rohan az idő nem tudjuk mi sem megállítani sajnos egyet tudunk tenni és azt megtesszük hogy ezt az időt ezt nagyon-nagyon értékes Ausztrál zenével és nagyon-nagyon jó magyar hírekkel töltjük és jó fej akik itt vannak itt a stúdióban itt van András a Bondi igen-igen igen, itt van a igen, igen aki csak a lányokért mint ma úgy mindig na hát itt vagyok én is Robi köszönsétek oh, oh. engem is nem azért jöttem be, hogy ne hívjatok fel a 22-34-88-1-es számon! Halló, halló! Sziasztok, Raihi vagyok! Szia, Szia Legi! Jó, szóval ugye a mai műsorral kapcsolatban, egy több gondolat lenne a mai műsorral kapcsolatban, általában azért szoktam ide kapcsolni hogy a műsort hallgassak, úgy szart lehet másokt is. No! Az az az az a, az a a hát ez hát nagyon rosszul esett nekünk! Hát most így jártatok! Ne bátsd bennünket, hát légy szíves, te hát is egy kicsit pörögj fel, bulizunk együtt, hát olyan jó ez az ország, olyan jó ez a város, lüktet, pörög, és miért, miért maradjunk mi le, miért a busongás, miért a mindig a komolykodás? Hát ezért majd, holnap kiósanoksz és visszahallgatok, rájössz. No, amiről akartam beszélni, szóval volt itt a különböző oldalaknak a oldalakról, hogy ki mit csinált, én alapvetően úgy gondolom, hogy ha Orbán valamit szavul csinált, és Gyurcsán ugyanúgy csinálja, akkor vissza úgy csinálja. Tehát uh, én nem hiszem, hogy uh, azok, akik uh, gyurcsánjára szavaztak velem együtt, uh, azért tették azt, hogy uh, úgy csinálja bizonyos dolgokat, amiket uh, ők hossznak látnak, tehát ami előzőleg hossznak volt nyilvánítva. Ha, hát figyeljet, megmondom, hogy én mit gondolok erről. Azt gondolom, hogy hát tulajdonképpen ez a gyurcsány fiú, ez nagyon-nagyon-nagyon profi. Ez a srác nagyon profi. Rajon oda van téve, amit csinál. Az orbáról meg az a véleményem, hogy régen jól csinálta, aztán egy kicsit fejlődött, most meg már igazán cool. Szóval, hogy igazából, hogyha ezt a kettőt összehasonlítom, azt kell mondanom, hogy nézd, Tulajdonképpen mindenhol vannak olyanok, akik hibáznak, igazából ők is emberek. Látni kell azt, hogy mi se vagyunk tökéletesek, ők se tökéletesek, de igyekeznek, én hiszek benük, és azt mondom, hogy ez az ország ki fog jutni ebből a csávából, a szekerek ki fog ebből a kerékból, valahogy valahogy így vagy úgy kerülni, és én azt mondom, hogy én ott fogok ülni a bakon. Én ott fogok ülni fönt. Nem tudom, hogy tirettek mi a tervetek, azt mondom, szálljatok föl velem ide, mert itt fönt a szekére itt van a parti, és abban biztos vagyok, ha orbán tolja, Gyurcsány meg egy kicsit Húzza, akkor ki fogunk a sávából. Köszönöm, hogy hívtál minket. Hello, hello, hello. Hello, vagy lefelé. Hát majd hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, Tibor hello, igen, igen, hello, Idén 122 gyermek jogellenes foglalkoztatását lepleszte le az Országos Munkaügyi Felügyelőség, írja a Magyar Hírlap. A kiskorúakat, akik közül a legfiatalabb 13 éves volt, elsősorban a mezőgazdaságban és az építőiparban dolgoztatták. A hatóság ilyen esetben nem csak a legszigorúbb szankciókkal sújtja a munkádatot, de rendőségi feljelentést is tesz kiskorú veszélyeztetése miatt. És a 121 a -e parlamentben dolgozik, az ülésteremben. Hát, hol máshol? Hát hol vannak a legnagyobb bulik, azt mondjad meg? Hát, hol van érzemes menni partizni? Hát az hogy jön meg nekem, most egészen komolyan, hogy hol van az a hely, az a VIP parti, ahol 386 ember buliszat és engem se több. Ez az elit. Azon, hogy ezek az elit partik csak a koks meg a kurvák. Tudod, hogy mi az, hogy mentelmi jog? Tudod, mi a mentelmi jog, öcsi? Az azt jelenti, bemész a partira, benyomsz a mennyire, akkor beülsz az autóba és mész haza. Ki vagy, oké? Politikus. Ah, igen, politikus, de a mentelmi joga az, amitől a parti igazán cool lesz. A politikusok a legjobb sávok, ezt mindannyian tudjuk, mindannyian ezért szeretjük őket, ezért foglalkozunk velük ebben a műsorban. Ha vannak még események, gyorsan lő mert aztán nekünk menni kell, mert lassan-lassan tényleg beindul az éjszak. Őszveleg a mai üsornak, Az az esemes. Jó az anyag, amit küldtem, ugye? Hát igen, mitagadás. Aztán még itt van néhány réály esemes, nos! Rekhívom mindegyik ötöket egy óriási bújra. Az új kormány negyed nyitóbujára. Ja, az udvariasság, csak utánatok sokadig bandi gondolom, hogy a Rogán Tóni partiára hívtál, mikkel, ígérjük, hogy át, cipőtál, előszobában leveszünk, oda bent pedig igyekszünk, nem összetörni semmit sem. Hát akkor ennyi voltunk már a jövő héten. Jövő héten újra partizunk. Azt mondom, hogy a partiból soha sem elég, úgyhogy gyertek písz, Csak gyertek, gyertek. Most pedig elbúcsúzunk tőletek. A hétvége legyen nagyon cool, legyenek a legjobb bulik. legyenek a legjobb bigék, legyenek a legjobb cucok, és legyen veletek a Jézus Krisztus. Csácsonyi puszi Viva la Ausztrália! Éljen a kenguruk fögyen! Na viszlát, sziasztok. Gátlástalanság! Igen! Hazudozás Rendben korrupció Mehet közösségi tűnöletkeltés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 On the soul you said I it. Got a for love. And if it is I kordasemes számot ünneplünk egy óra leforgása alatt 70 semest kaptunk köszönjük mindet